Kapittel 6 Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Israels fjell og profeter for dem. Og du skal si, «Dere Israels fjell, hør den suverene Herre Jehovas ord. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt til fjellene og til høydene, til bekkefarene og til dalene. Her er jeg. Jeg fører et sverd over dere.» «Og jeg skal sannelig ødelegge deres offerhauger, og deres altere skal bli lagt døde, og deres røkelsesokler skal bli knust, og jeg vil la deres slagene falle foran deres skittne avguder, og jeg vil legge liken av Israels sønner foran deres skittne avguder, og jeg vil spre deres ben rundt omkring deres altere. På alle de steder hvor dere bor skal byene bli herjet, og offerhaugene bli lagt døde.» for at de kan ligge i ruiner, og deres altere kan ligge øde og bli knust, og deres skittende avguder kan bli gjort ende på, og deres røkelsesokler blir hogt ned, og deres verk blir utslettet. Og den slagne skal visselig falle mitt i blant dere, og dere skal sannelig at jeg er Jehova. Og når det skjer, vil jeg la dere ha som en rest dem som slipper unna sverdet blant nasjonene, når dere blir spredt blant landene. «Skal med sikkerhet komme mig i hu blant de nasjonene som de er blitt ført som fanger til, for jeg er blitt nedbrutt på grunn av deres utukt i hjertet som har vendt sig fra mig og på grunn av deres øynene som i utukt går etter deres skittende avguder. Og de skal virkelig føle vemmelse i sine ansikter over de onde ting som de har gjort ved alle sine vederstyggeligheter. Och de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Det var ikke for ingenting at jeg talte om å føre denne ulykken over dem.» Det er var den suverene Herre Jehova har sagt. Slå dine hender sammen og tramp med foten og si, Akk, på grunn av alle de onde ved i Israels hus, for de skal falle for sverde, for hungersnøden og for pesten. Den som er langt borte, av pesten skal han dø, og den som er nær ved, for sverde skal han falle, og den som er blitt latt tilbake og som er blitt vernet, av hungersnøden skal han dø og jeg vil fullbyrde min voldsomme harme mot dem. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, når dere slagne ligger mitt iblant dere skittende avguder, rundt omkring deres altere, på hver høy ås, på alle fjelltoppene og under hvert frodig tre, og under hvert stor tre med tette grener, på det stede hvor de har frambåret en formillende duft for alle sine skittende avguder. Og jeg vil rekke ut min hånd mot dem, og gjøre landet til en øtslig ødemark. Ja, til ett øde sted, verre enn ødemarken mot Dibla på alle de steder hvor de bor. Og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.»